מזמור ס"ב. למנצח על ידותון, מזמור לדוד. אך אל אלוהים דומי הנפשי, ממנו ישועתי. אך הוא צורי וישועתי, מסגבי, לא אמות רבה. עד אנה תהוטטו על איש, תרצחו כולכם, כקיר נטוי, גדר הדחויה. אך מסעתו יעצו להדיח, ירצו חזב, בפיו יברכו, ובקרבם יקללו, סלע. אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי. אך הוא צורי וישועתי, מסגבי לא אמות. על אלוהים ישעי וכבודי, צור עוזי, מחסי באלוהים. ביטחו בו וכל עת עם, שפכו לפניו לבבכם, אלוהים מחסה לנו, סלע. אך הבל בני אדם, כזב בני איש, במאזניים לעלות המהמי מהבל יחד. אל תבדחו בעושק, ובגזל אל תהבלו, חיל כי ינוב, אל תשיתו לב. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, כי עוז לאלוהים, ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו.